«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ 26 «Отруїне?» – не вірячи, спитав я. Томас пильно подивився на моє обличчя, потім на келих. Нахилився достатньо, щоб побачити, що той порожній, і промовив. «Ой, гаррі!» Майкл підійшов до мене та поставив свою чарку на стіл. «Ти ж казав, що вони не будуть вдаватись до чогось такого відвертого!» Шлунок продовжував бурчати. Серце билось швидше, хоча чи то від отрути, чи то від простого холодного страху, який викликали в мене слова Томаса, не можна було сказати. «Ні, не можуть. Якщо я тут помру, Рада дізнається, що сталося». «Сьогодні я відправив звістку, що буду тут сьогодні ввечері!» Майкл кинув на Томаса суворий погляд. «Що було у вині?» Блідий вампір знизав плечима та знову обійняв Джастін. Дівчина притулилась до нього і заплющила очі. «Я не знаю, що вони туди підмішали, але подивіться на усіх!» Він кивнув на тих одягнених у чорне, які вже блаженно розкинулись на землі. «У них усіх келихи з вином!» Я придивився, і це правда. Слуги ходили по двору, підбираючи келихи з рук тих, хто впав. Поки я спостерігав, ще одна молода пара, що повільно танцювала, опустилась на землю в довгому глибокому поцілунку, який перейшов у нерухомість. «Трясся! Ось що вони роблять!» «Що?» – не зрозумів Майкл. Вони не хочуть моєї смерті. Принаймні не так. Часу було мало. Я швидко пройшов повстіл із напоями до пальми у вазоні і нахилився над нею. Я почув, як Майкл зайняв позицію за мною та прикрив спину, а потім запхав два пальця собі в горло. Просто швидко і гидко. Вино обпекло мені горло, коли поверталось назад а листки пальми залоскотали по тилицю, коли я виплюнув напій на рослину. Голова закрутилась. Я присів і подивився на Майкла. Усе на мить розпливлось, а потім зфокусувалось. Повільне, приємне оніміння поширилось по пальцях. «Усе!» – пробурмотів я. «Що, усе?» «Гаррі, усе нормально?» Майкл опустився навколішки переді мною та обхопив моє плече залізною рукою. «У мене веде погляд!» – пояснив я. «Вампірська отрута, звичайно. Було приємно знову відчувати її в собі, і я на мить задумався. А про що взагалі хвилюватись? Це ж чудово! Вино для усіх! Вони підмішали туди наркотики, вампірські!» «Так вони зможуть сказатись, що цілились не тільки в мене». Я захитався і підвівся. «Отруєння для розваги, щоб створити усім святковий настрій», – Томас задумався. «Досить грубо, гадаю, але ефективно». Він озирнувся на зростаючу кількість молодих людей, які приєднувались до перших кількох на землі в екстатичному ступорі. Його пальці неуважно погладили бік Джастін, і дівчина здригнулась, притискаючись до вампіра ближче. Гадаю, я упереджений і віддаю перевагу трохи жвавішій здобичі. Нам треба тебе звідси вивести, сказав Майкл. Я стиснув зуби і спробував замкнути приємні відчуття. Отрута мала надзвичайну швидкість всмоктування. Навіть якщо рахувати те, що я виблював вино, то, мабуть, отримав досить хорошу дозу. Ні, це те, чого вони хочуть. Але ти ледь стоїш на ногах. І маєш дещо виснажений вигляд, додав Томас. Ага, якщо вони хочуть вивести мене з ладу, це означає, що їм є що приховувати. Або вони просто хочуть тебе вбити. «Або достатньо одурманити, щоб ти погодився дозволити одному з них напитись твоєї крові?» «Ні», – я похитав головою. «Якщо б вони хотіли мене спокусити, то спробували б дещо інше. Скоріше мене намагаються відлякати або завадити дещо дізнатись». «Не хотілося б вказувати на очевидне», – сказав томість. «Але, скажи на милість, навіщо б Янка тебе запросила?» якщо ти їй тут не потрібен, тому що зобов'язана запросити Раду бути свідком. А я єдиний її представник у цьому місті. До того ж Б'янка не очікувала, що я справді прийду. Майже всі здивувались, побачивши мене. Так, ніхто й не думав, що ти прийдеш. Про бурмотів Майкл. Ага, я ще той пройди свід. Я зробив кілька глибоких вдихів і додав. «Думаю, той, кого ми шукаємо тут, Майкл. Треба просто протриматись ще трохи. Подивитись, чи зможу я точно дізнатись, хто це?» «Е, хто, хто це?» – запитав Томас. «Не твоя справа?» – відповів я. «Хтось тобі казав, містер Дрезден, що ти надзвичайно дратівлива людина?» Це змусило мене усміхнутися, на що вампір закотив очі. «Ну...» Тоді я не буду більше втручатись у ваші справи. Дайте мені знати, якщо я чимось зможу допомогти». Він і Джастін неквапливо пішли в натовп. Я подивився на ноги дівчини, трохи спираючись на тростину, щоб зберегти рівновагу. «Хороший хлопець», – прокоментував я. «Як для вампіра», – додав Майкл. «Не довіряй йому, Гаррі. Є щось таке у ньому, що мені не подобається». Незрозумій, невірно. Він мені подобається, але трясця я йому не довіряю. То що тепер робимо? Давай озирнемось, поки у нас є їжа в чорному і вампіри в червоному, а ще ти і я, а також жменька людей у різних костюмах. Римський Центуріон, сказав Майкл. Так, і ще якийсь хлопець, схожий на Гамлета. Ходімо, познайомимось. Гаррі, ти будеш у порядку? Я ковтнув і відчув легку нудоту. Довелось боротись, щоб прояснити думки, вперто протиставити їх отруті. Мене оточували істоти, які дивляться на людей так, як ми дивимося на корів. І я був майже впевнений, що якщо залишусь, то помру. Звичайно, якщо я не залишусь, загинуть інші люди. Якщо не залишусь, Люди, які вже постраждали, залишаться в небезпеці. Черіті, немовля Майкла, Мерфі. Якщо не залишусь, кошмар матиме час відновитись, а потім знову атакує. Думка про те, щоб залишатись тут, лякала. Думка про те, що може статись, якщо стався, лякала значно більше. Майкл, давай з цим покінчимо. Лицар кивнув, озираючись. Його сірі очі були темними й твердими. «Це мерзота перед обличчям господа Гаррі! Ці люди! Вони ж діти! Навіщо вони зв'язуються з цими істотами?» «Майкл, заспокойся! Ми тут, щоб отримати інформацію, а не для того, щоб зруйнувати будинок купи поганців!» «Так зробив Самсон», – сказав лицар. «Ага!» І, згадай, чим все скінчилось. То що, готовий? Він щось пробурмотів і знову став позаду мене. Я озирнувся та пішов в сторону чоловіка, одягненого як римський центуріон. Він був невизначеного віку, стояв один, трохи відсторонено від решти. Його очі були дивного зеленого кольору, глибоко посаджені, а ще він тримав сигару між губами. Його спорядження аж до римського короткого меча і сандалів виглядало надзвичайно автентичним. Я трохи сповільнився, наближаючись до нього, та пильно придивився. «Майкл?» – сказав я через плече. «Подивись на костюм. Виглядає як справжній». «Він і є справжній!» – сказав чоловік нудним тоном, не дивлячись на мене. Він випустив хмарку диму, а потім знову запхав сигару між губами. Майкл ледь почув моє запитання, а той одразу ж його вловив. Зрозуміло. «Дуже цікаво. Вам, напевно, це коштувало цілий статок?» Він подивився на мене, і дим кудряво вилетів з куточків його рота при ледь помітній і самовдоволеній посмішці. «Отож», – сказав я і прокашлявся. Мене звуть Гаррі Дрезден. Чоловік скривив губи і сказав задумливо й чітко. Гаррі Дрезден. Коли хтось, будь-хто, називає твоє ім'я, це тебе зачіпає. Ти майже відчуваєш цей звук, який виділяється з натовпу інших і вимагає твоєї уваги. Коли чарівник вимовляє твоє ім'я, то це має той самий ефект, посилений у тисячу разів. Чоловік, розодягнений як центуріон, вимовив частину мого імені і зробив це абсолютно правильно. Це було схоже на те, як хтось задзвонів камертоном і приклав його до моїх зубів. Я захитався, і Майклу довелось підхопити мене за плече, щоб утримати в вертикальному положенні. Господи! Цей чоловік щойно використав Частинку мого повного імені, справжнього, щоб доторкнутись до мене і недбало збити з ніг ляпасом. Трясця. прошепотів я та сперся на палицю, щоб мати додаткову опору, та подивився на чоловіка. Як ви, чорт забирай, це зробили? Він закотив очі, узяв сигару пальцями і випустив ще дим. Ти не зрозумієш? Ви не з білої ради. Він подивився на мене так, ніби я щойно заявив, що існує гравітація. Зневажливий, нищівний погляд. І це добре для мене. Гаррі? Напружено сказав Майкл. Дай хвилинку. Гаррі, подивись на сигару. Як ліпнув на лицаря. Що? Подивись на сигару. Він дивився на Центуріона широко розкритими напруженими очима і одну руку опустив на руків'я кинджала. Я подивився. Знадобилась хвилина, щоб зрозуміти, про що говорив Майкл. Чоловік випустив ще диму з куточка рота і самовдоволено усміхнувся. Сигара не була запалена. «Він... він... дракон!» закінчив Майкл. Очі чоловіка вперше блеснули зацікавленням, і він подивився не на мене, а на Майкла. «Саме так! Можете називати мене містер Ферро!» Чому б мені просто не називати вас Ферровакс?» – сказав Майкл. Містер Ферро звузив очі і байдуже подивився на лицаря. «О, смертний знає легенди! Зачекайте ну хвилинку!» Випалив я. «Дракони! Дракони ж великі! луска, кіхті, крила! А ви невеликий!» Ферро закотив очі і нетерпляче сказав. «Ми є тим, ким бажаємо бути, містер Драфтон!» «Дрезден!» – поправив його я. Він махнув рукою. «Не спокушай мене показувати, що можна зробити, назвавши твоє ім'я і доклавши трошки зусиль. Смертний, досить сказати, що ти й не збагнеш тієї сили, якою я можу розпоряджатись, що моє справжнє тіло розтрощило б тут жалюгідне збіговисько мавп'ячих будинків і розкололо б землю. Якщо б ти подивився на мене своїм чаклунським зором, то побачив дещо, що тебе побразило, принизило і знищило б твій розум. «Я найстарший зі свого роду і найсильніший. Твоє життя для мене – це свічка, а цивілізації піднімаються і падають, як трава влітку». «Ну, нічого не скажу про ваше справжнє тіло, але вага вашого его точно штовхає земну кору до точки руйнування». Зелені очі спалахнули. «Що ти сказав?» «Не люблю я таких». Ви думаєте, я буду тут стояти і пропонуватиму вам свого первістка і приносиму в жертву незайманих чи щось таке? Я не настільки вражений. Ну, подивимось, чи зможу я справити враження. Я міцно стиснув тростину і зібрав усю свою волю, але зробив це надто, надто повільно. Ферро просто невизначено махнув рукою в мій бік і щось притисло мене до землі, ніби я раптом набрав близько з двох половинної тон ваги. Я відчув, як мої легені напружуються, щоб вдихнути повітря. Мій зір затьмарився зірками і зник. Я спробував зібрати магію, щоб відштовхнути силу від себе, але не зміг зосередитись, не зміг навіть заговорити. Майкл байдуже подивився на мене, а потім звернувся до дракона. «Сірі Отрексу бракувало цього трюку. Можливо, це врятувало б його від моїх рук». Холодний погляд Ферро повернувся до лицаря та приніс з собою крихітне послаблення тиску. Невелике, але достатньо, щоб я міг сказати «ріфлетум» і зосередити свою волю. Закляття Ферро тріснуло і почало розпадатись. Я побачив, як він дивиться на мене, і відчув, що той без зусиль може відновити тиск, але цього не робить. Я підвівся на ноги, задихаючись. «Отож, ти той самий!» Він оглянув Майкла з голови до ніг. «Я думав, ти трохи вищий!» Лицар знизав плачимо. «Нічого особистого, я не пишаюсь тим, що зробив!» Ферро постукав пальцем по руків'ю свого меча та тихо сказав. Сер, лицар, я б порадив вам бути скромнішим. А ще вам варто заткнути пельку цьому ідіоту, допоки він не навчиться манер. Дракон кинув на мене зневажливий погляд. Я спробував відповісти, але не міг дихати. Просто сперся на тростину і хрипів. Феро і Майкл обмінялись короткими кивками, під час якого жоден з них не відвів очей від іншого. Потім Ферро повернувся і... Зник. Без спалаху світла, без клубка полум'я. Просто зник. «Гаррі!» І з докором звернувся до мене Майкл. «Ти тут не найсильніший хлопець, тож навчись бути трохи вічливішим». «Гарна порада!» – хрипко сказав я. «Наступного разу з драконами будеш сам розбиратись». «Я розберусь!» Лицар озернувся і додав, «Людей стає менше Гаррі». Він мав рацію. Поки я дивився, вампіреса в облягаючій червоній сукні торкнулась руки молодого чоловіка в чорному. Він зустрівся з нею поглядом, і деякий час вони дивились один на одного. Жінка усміхалась, а обличчя чоловіка повільно робилось якимсь нейтральним. Потім вона щось пробурмотіла і узяла його за руку та повела в темряву за межами світлових куль, інші вампіри тягнули за собою ще більше молодих людей. Червоного одягу стало менше, а людей, що блаженно лежали на землі, більше. Не подобається мені це все, сказав я. Мені теж, почувся голос твердий, як камінь. З божою волею ми це зупинимо. Але пізніше. Спочатку поговоримо з хлопцем, схожим на Гамлета. Потім залишиться перевірити б'янку. «Не одного з інших вампірів!» – перепитав Майкл. «Ні, вони всі підкоряються б'янці. Якби вони були такими сильними, то давно б вже її скинули, як тільки б опинились у найближчому оточенні. А це Кайл і Келлі. У неї немає для цього достатньої кмітливості». А він вже відпадає. Тож, якщо це не гість, то, ймовірно, б'янка. А якщо не вона? Давай не будемо про це. Мені й так важко. Я примружився, озираючись. Ти бачиш десь Гамлета? Майкл теж озирнувся та зробив кілька кроків, щоб зазирнути за іншу групу папоротей. Краєм ока я помітив спалах червоного, побачив постать у плащі що прямувала до спини лицаря. «Обережно!» – попередив я. Майкл розвернувся. В його руці ніби з повітря з'явився кинджал. Я схопив постать у червоному плащі і розвернув її обличчям до себе. Капюшон впав, і я побачив Сьюзен, яка дивилась на усе здивованими темними очима. Вона зібрала волосся в хвіст. Вділа білу блузку з низьким вирізом – і маленьку пліссеровану спідницю. Це доповняли білі гольфи й туфлі на ремінцях. Білі рукавички прикривали руки. У згині ліхтя звисав плетений кошик, а на перенісці тонкого носа красувались круглі окуляри з дзеркальними лінзами. «Що ти тут робиш?» – затинаючись, спитав я. С'юзен видихнула і вирвалась. «Господи, Гаррі, ти мене налякав!» «Ти що тут робиш?» – повторив я. «Сам знаєш, чому я тут. Я прийшла за статтею. Намагалась тобі подзвонити й умовити, але ні, ти надто зайнятий, робиш там щось своє. Навіть п'яти хвилин не маєш поговорити зі мною». «Я не вірю. Як ти сюди потрапила?» Вона холодно подивилась на мене і відкрила кошик. Зазирнула всередину і дістала акуратне біле запрошення. Таке ж, як моє. Я сама його дістала. Що, ще раз? Ну, в всілякому разі я його зробила. Я не думала, що ти будеш проти, якщо я позичу твоє на кілька хвилин. Це пояснювало, чому конверт знаходився не на камінній полиці, а на столику. Трясця, Сьюзен, ти не розумієш, що наробила. Тобі треба звідси тікати. Вона пирхнула. Та дідька тобі... «Я серйозно, це небезпечно!» «Розслабся, Гаррі!» «Я не дозволяла нікому себе лизати і нікому не дивилась в очі!» «Це ніби відвідати Нью-Йорк!» Вона постукала окуляри руками в рукавичці. «Поки що усе добре!» «Ти просто не розумієш!» «Не розумієш!» Майже завив я. «Не розумію чого!» «Ти не розумієш!» Промуркотів солодкий голос за моєю спиною. Кров застигла в жилах. Прийшовши без запрошення, ти відмовилась від будь-якого права на захист законів гостинності. Пролунав тихий смішок. Це означає, червона шапочка, що тебе з'їсть великий злий вовк. Кінець двадцять шостого розділу. Дякую за прослуховування.